Eh, ja. Du är ute på, på torgmötesternén nu och eh, ja, den började ju i Malmö. Eh, vi, vi kan väl bara börja där. Gick Malmö ungefär ja. som du hade tänkt dig? Eh, för att göra en paranté så började vi faktiskt i just här på morgonen. Eh, även om det har väl kanske kommit lite i skymundan av mötet i, i Malmö. Då. Eh, men eh, jag hade jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig men visste jag hade förväntat mig att det skulle vara ganska stora motdemonstrationer men jag hade väl kanske samtidigt inte räknat med det stora våld som ändå riktades mot, eh, mot polisen eh, alltså när man såg de eh, krigsscenerna liksom från eh, talarstolen och såg eh, allt det som kastades mot poliserna och de eh, ut Liksom, samryckningarna som, som vänstern försökte göra det, det hade jag kanske inte riktigt förväntat mig på det sättet Men, men, men Stefan, Stefan. Om, om, man, om man är ute och, och företräder ett budskap som går ut på att gasa 6 miljoner judar till um, att um, kastrera alla förståndshandikappade och att uh, göra nedskärningar i välfärden Uh, är du förvånad då? Ja, ja det är klart när du, när du säger det på det sättet Så borde det kanske inte vara det Nej, alltså, skämt själv precis. Det är väl klart att jag förstod att det skulle bli Kraftiga reaktioner därifrån Men jag tror ändå inte Att jag hade förväntat mig att reaktionerna Skulle utvecklas Riktigt så mycket Som, som de ändå gjorde Eh, när jag tänker på de här scenerna som, som nu har blivit så många gånger i, i, i tv med just det här med hur polisens kavalleri eh, rider fram och tillbaka där, det, det får mig att tänka tillbaka på hur det var det uttal på eh, och de kaosartade situationerna som var där och det säger ändå väldigt mycket om hur allvarligt läget faktiskt var ändå Limhamn polisen tvingas ta till liksom den typen av insatser då är det fruktansvärt kaotiskt. Men, men Stefan hur tycker du då att man ska göra, eller snarare så här tycker du först och främst att man får demonstrera mot svenskarnas parti? Ja det är klart nu har vi haft demonstrationer mot oss här ett par dagar i väldigt varierande omfattning ska jag väl säga. Vi hade två personer idag i om och en var tillrest <skratt> och, och lite sådär vi, vi har haft lite blandade skador men i de allra flesta fallet har det inte varit ett problem flera har varit tysta andra har kanske skrikit grann en del har stött av dem och skrikit och så här. Så att budskapet har att kunnat gå fram de som har kommit för att lyssna har kunnat göra det och så vidare det har inte varit ett problem däremot så är det självklart så att det får inte bli så att man demonstrerar emot i den höga grad där faktiskt eh, vår demonstration då vårt torgmöte som har tillstånd inte eh, kan genomföra och människor inte har en möjlighet att höra det är inte meningen att motdemonstranterna ska vara någon av de överförmyndare för, eh, för resten av befolkningen där de säger att nej vi får inte lov att lyssna på vad de har att säga Jag, jag tänker säga Stefan, de senaste tio åren säger vi som du har varit aktiv nationellt hur många gånger har du hört talas om att nationella beter sig dylikt mot eh, valfri politisk motståndare? Ja, det, det finns inte på kartan. All, Nej. Aldrig, eh, <laughs> Nej. Jag, jag ville bara få bekräftat min egna idé där. Ja, och jag, man kan göra som ett tankeexperiment för lyssnarna. Tänkte jag att det var eh, socialdemokraterna som skulle ha torgmöte och där det hade samlats tusen eller 1500 så kallade nazister som löpte amok i försöket att stoppa det tror ni att media då hade hållit samma ton som idag att det är, att det är synd om de här nazisterna som har, som har fått stryka polisen ja nej, ja, nej, nej. det hade han självklart inte mm. det är ju det så dumt nu också. ja precis men det jag tycker som man börjar se nu det är att ändå polisen har blivit åtminstone enskilda poliserna har blivit jäkligt trötta på att bli hunsade av media, jag tycker man ser på Facebook anonyma poliser och även en del som går ut med egna namn eh, som skriver om sina upplevelser under eh, under dessa upplopp som det var nu i, i limman och så vidare och, och fler och fler börjar liksom bli trötta på att eh, polisledningarna liksom, står och bugar sig inför, inför media och sådär så, eh, ja, förhoppningsvis så ser vi ändå en, en utveckling där polisen börjar säga från mot att liksom vara hundsad av, av massmedia eh, och sen som mm. när man går in ner på liksom, individnivå och tjänstemannenivå Jag tänker inte hålla handen där Stefan uh, tyvärr, uh, jag, jag är pessimistisk <laughs> ett, men... ett argument som har förts mot eh, Svenskarnas parti och turné, det är ju att ni är så få det läser jag. alltså partiet ett är ju rasistiskt och så vidare men vi skiter i det utan att det är så få alltså, ni, ni är bara några, en handfull personer som liksom gör hela städer under belägring och att det skulle vara ett skäl till att förbjuda partiet att hålla möte. Hur, hur responderar du på det, Stefan? Nej, det, det är så korket. att jag vet inte vad man ska svara på det. Jag menar, det skulle inte vara så att motomstant med och stödde i den utsträckning som de gör skulle det självklart vara så att det skulle inte behöva finnas en annan konstater på plats mer än i så fall för att anvisa det här ska jag menar det, det faller på hela sin orimlighet så att det, eh, snarare så börjar folk fundera över vad det är för samhälle de vill ha vill de ha ett samhälle där åsikter inte ska få lov men skulle du vilja i ett samhälle till exempel där svenskarnas parti är statsbärande, skulle du tillåta, eller tycka att det var okej okay att antifascistisk aktion höll en antisvensk manifestation på Särgels torg på Nationaldagen till exempel? Ja, så länge så man länge de följer den svenska lagstiftning som lagstiftningen så skulle jag inte se några problem att någon kan manifestera sina, sina uttryck precis som, som vi har idag, förutom att idag har vi exempelvis paragrafer som heter mot folket och så vidare som, som inskreker på yttrandefriheten och som eh, används väldigt godtyckligt men rent generellt så ser jag inget problem att folk ska yttra sina åsikter. Stefan, får jag fråga? Jag följer ju precis som Dan detta på, på avstånd då tyvärr. Jag hade väldigt gärna velat vara där faktiskt. Men mm. stämmer det att det var... Bort emot 1000 mot demonstranter i Malmö och 1200 i Göteborg. Som, ja, jag tror att du inte har kunnat räkna. Liksom, med, med nej, det var alltså, ju. Jag, jag tycker det är så svårt. Ja, alltså, runt 1000 skulle det nog kunna ha varit på bägge ställen. Men det, det såg så väldigt annorlunda ut jämfört alltså, med Göteplatsen där alla står mer eller mindre på en sida. Eh, till mm. skillnad från eh, i Limhamn där vi hade folk på tre sidor av oss Vilket gjorde att det var väldigt svårt att få ett, ett, ett riktigt begrepp över Om det var fler eller färre liksom på i Göteborg än, än vad det var i Limhamn Men jag hade väl förväntat mig att det skulle vara fler demonstranter i Göteborg eh, Än vad det ändå faktiskt var Om man ser till exempel de talmöten som, eh, som Sverigedemokraterna har hållit tidigare under året och så vidare så att, Mm. jag tycker ju ändå att det ser ut som att vänstern håller på att tappa och inte klarar av att mobilisera lika mycket längre eller kanske inte har uthålligheten att mobilisera lika mycket Okej, okay. men, men det, det, du skulle uppskatta ändå att det kan ha rört sig om tusen pers på bägge ställena Ja, ja, ja, ja men det, det, skulle jag, det skulle jag kunna göra mm. För, för det tror jag, alltså, det är någon... jag Jag tycker det säger ganska mycket om vilket sjukt klimat vi har i Sverige där för att det ska vilja ganska mycket till att få ens några hundra pers ut att äh, manifestera någonting politiskt överhuvudtaget. Men i det här fallet så, så är liksom den så kallade antirasismen är så liksom central i folks äh, begreppsvärld så att äh, det går uppenbarligen att liksom mobilisera ändå ganska stora skaror för för något som är bara det Ja Vi ska komma ihåg också att i, i flera av de här fallen som är exempelvis i, i Göteborg och så vidare, då har ju eh, tidningarna varit med och upp stämningarna och man har ju mer eller mindre skrivit i eh, e affekt och liksom känslor med att säga oh, titta, nu ska vi ge dem ett eh, liksom, välkomnande här med surstömning och så vidare så att man, man har ju nästan använt vänsterns retorik Rent ut i en del av artiklarna och så vidare. Absolut, det, är, klar, ja, men det artiklarna. är det man gör Det, det är ju det är en del av, av Bilden liksom ja. En del av varför liksom, klimatet är så, så sjukt jag, jag hörde från Anders ja. Borg där Stefan, stämmer det Att man där hade så att säga, någon, någon form av Samarbete mellan kriminella Invandrargäng och vänstern Och, och äh, ja, inte vet jag Ordinära ja. <clears throat> antirasister Och valfri schattering eller Ja, åtminstone i den mån att, att bägge var ju där och, och försökte att störa tillsammans och såg ut som att den ena gruppen åtminstone gav stöd till den andra. Det var så att priset kom för att ingripa mot den störning som, som skedde. Då. Att, att så är det. Men hur, hur stort... Jag menar, Om man tar både Malmö och, och det är egentligen där det har liksom hänt. I övrigt har det varit hyfsat fredligt. Men vad tror du egentligen? var människor... Där, alltså de som...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 munskydd och e, olika typer av skydd på sig liksom, för att kunna bärga sig och de har, har tillhyggen och allting och de, de har fryst vatten i flaskor och de kastar in e, bengaler och, och smällar och allt möjligt. Det är klart att de inte kommer dit bara för att demonstrera, de kommer bara för att de, de vill bråka och e, ja, leka huliganer helt enkelt. Det där ju Men, ganska... Pol polisen är ju fascistisk det vet ju alla, det har jag läst. Ja. <laughs>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 och Partiets säkerhetsgrupp och så varit inför Stockholmsdemonstrationen som vi då... Alltså det är ju enda gången då vi samlar från partiet då till demonstration. Det övriga är ju torgmöten vilket media inte heller begriper uppenbarligen. Mm. Men, men hur har du vad, vad vill du säga till människor som, som står och, och, och tvekar kanske just när de såg Malmö och så? Ja, för det första tror jag inte att liksom en händelse som, som Malmö där kan inträffa så på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 vi har en god dialog med polisen och, och ett gott samarbete där. Vi vet att vi ska gå, vi har liksom planerat en strategi för rutten och så vidare. Och vi kommer försöka göra det så säkert som möjligt för alla deltagare. Så Jag tycker inte att man ska liksom vara rädd för att delta. Snarare så är det så att desto fler vi är, desto enklare kommer det bli. Desto fler bli, desto lättare blir det för...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 Från riksdagen Jag tycker bara hela den symboliken Gör, gör ju att de båda är väldigt bra ja, ja. För, Förlåt att jag faller in och avbryter där Stefan, men jag vill bara säga till våra lyssnare Att äh, ni, ni måste besinna också äh, Att det här är inte är kul Att vara i sådana här situationer det krävs Ett, äh, ett jävla mod äh, Att göra som Stefan Och äh, våra kamrater äh, Gör du pratar om, om det i Malmö. Nej, jag pratar om att överhuvudtaget liksom valturnera. Mm. När det, det gäller demonstrationer, det, det är ju kul. Så det, det, det tycker jag i alla fall. Jo, men det krävs mod ändå. Ja, alltså, det, det är en stor skillnad mellan att vara en minibuss stark styrka mm. och att vara flera hundra naturligtvis. Mm. Så, så absolut. Men, men Stefan, jag tänker stämmer att partiet ändrade hela, hela budskapet för demonstrationen i Stockholm och, och i sådana fall varför? Eller på vilken grund? Ja, eh, det stämmer. Eh, från början så gick ju demonstrationsparollen under svenska, jobb, svenska arbetare. Eh, den valde vi mycket för att eh, ja, det logiska i denna valrörelse var att det skulle vara mycket fokus på, på arbete med tanke på den stora arbetslösheten vi har i Sverige och framförallt ungdomsarbetslösheten. Mm. Vi ville ju vara med på det sättet i den debatten Och ge en nationalistisk synvinkel På det hela Men nu i och med Fredrik Reinfeldt Sommartal I och med Migrationsverkets Senaste rapporter om hur mycket människor Som, som är på väg Till, till Sverige alltså, vi, vi pratar ändå om en uppskattning På tio nya Rosengård Varje år i alltså befolkningsmängd det, det är helt katastrofalt det är väldigt viktigt nu att vi verkligen pointerar att nu är det fan noga. Vi måste få våra folkhandlater runt om landet att förstå att ja, det måste ske en ändring och det det är inte om liksom, tio år utan nu måste det bli en förändring annars men, men, så kommer men... den här utvecklingen att gå i rasande takter. Ja, annars är det kört. Men, men Stefan, betyder det här att du inte vill öppna ditt hjärta för de lidande massorna som behöver hjälp och stöd och som är på flykt? Ja, nej. Jag, jag kan ärligt talat säga att eh, jag tycker inte att någon svensk ska behöva blöda mer för det här mångkulturella vansinnesexperimentet. Alltså det är det är slut nu. Vi måste få en politik där man istället för att be vårt eget folk faktiskt blöda, faktiskt börja arbeta för att förbättra för dem istället för som nu och ja, skära upp dem bokstavligt talat. Mm. En, en, en av mina främsta uh, inspirationer faktiskt är en uh, relativt ung fransman han är ungefär i min ålder som heter Hervé Rysén. Han, uh, han brukar prata om att uh, Ouvrir son coeur um, Ouvrir sa maison Ouvrir son cul <laughs> Alltså att öppna sin röv Till sist liksom Och det är faktiskt i princip det som Är um, contentan <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja. Uh, ja. Stefan vi har fått uh, lite frågor I chatten här till dig uh, Och ja. de går de flesta här inför ungefär samma tema Och det är under den här valturnén nu Hur har du märkt av Liksom en positiv respons på plats. Har du märkt av någon sån och, och hur det sådana fall? Ja, jag vet. Det har jag gjort. Jag har blivit glatt förvånad på väldigt många av mötena. Vi, vi kan ta nu som det mest färska exemplet här i Karlskoga som vi avslutade det för bara en timme sedan lite drygt. Där, där väldigt mycket äldre människor som har stått och lyssnat kom och ville ta i hand och tyckte att det var ett väldigt bra och upplyftande tal och höll med oss i vår politik och så där och och så har det varit på, på många orter i Ystadbrann. bland annat så var det någon mandam som kom och lämnade över blommor. Och eh, det är många man har sett som applåderar och, efter. Och, och så där. Och i de, på de flesta orterna så är det bara eh, en begränsad del. som de har varit några stäker mot De flesta som har kommit ut har kommit av nyfikenhet. De har kommit och lyssnat och så vidare sen om alla har hållit med oss om våra analyser och, och så det, det kan vi inte svara för men, men det finns ett otroligt eh, starkt intresse om man är intresserad av vad vi har att säga för att, ja, jag tycker det är, det är jätteroligt att vara ute faktiskt så det, jag hoppas att vi kan fortsätta se det här nu de, de dagarna som kommer och samma sak jag sett nu på min mail och, och facebook och sånt och människor som följer detta hemifrån och kanske bort inte som skickar lite och och så vidare, så att det, ja, det har varit helt fantastiskt har varit. Men, men partiet är också liksom öppet på det sättet och, och har i, i min erfarenhet en, en väldigt uh, en, en parti, intern partikultur som är sympatisk så att uh, folk behöver ju inte hålla med om precis nödvändigtvis allting man säger um, Nej, nej, absolut inte Så Ja Mm. Nej men jag tror, att, jag tror att det som har varit en av de man har pratat om och sånt är att de tycker att man tar upp väldigt relevanta, relevanta frågor och de, de delar ju åsikten av de, de problem som vi står inför i Sverige. Så här. Så, nej jag är väldigt, väldigt positiv. Jag tycker liksom undantaget Malmö och eventuellt Göteborg så har det varit en riktigt riktigt bra inledning här på, på valponingen och det har ju fortfarande många dagar kvar här nu eh, framför oss så att, eh, det ska bli spännande att se vad de har att När kommer mötet till Stockholm och, och gå av stoppen? Klockan eh, 14.00 på gustav torg i Samhällsvejt. Vi. Ja, vilket, vilket datum? Där, eh, nu på lördag. Den, eh, nu på lördag, okej. Okay. Mm. Och fram till det så kommer vi att besöka ett, eh, ett antal orter där så att, i eh, Imorgon kommer vi att besöka Norrköping, Linköping och Motala. Eh, därefter yes. kommer vi besöka Jönköping, Vänemå, Växjö och sedan eh, Karlskrona, Kalmar, Oskarshamn och på fredag så avslutar vi med Folgen och Gävle. Jag, jag måste fråga där Stefan. Eh, jag läste nämligen att i Jönköping just så är det en poliskommissarie, vill jag minnas att han var, som också är... Eh, någon form av ordförande i Socialdemokraterna eller i Arbetarkommunen eller vad de kallar det för som på sin fritid, och inte som polisman men på sin fritid är ute och river ner valmaterial alltså valaffischer direkt från, från Svenskarnas parti ja, jag med lite ja, Hur känner du inför det och, och att han då tar så tydlig ställning och han kommer troligtvis vara en del av den kommendering som ska närvara när Svenskarnas parti och du är där. Hur, hur tänker du om det? Mm, nu vet jag inte exakt vad det är han hade för roll inom polisen, men jag tycker att det är för jävligt kanske, in, kanske inte framför allt för att han är polis, utan för att han faktiskt är aktiv politiker och i en rörelse motverkar ett annat politiskt parti. Men han menar ju att de affischer och banderoller som sätts upp inte är att de sätts upp på Alltså att det är någon form av olaga affischering Ja, ja. Även, om det, även om det skulle vara så nu har jag inte så insatt. Nu vet jag att de har sökt tillstånd för att sätta upp valplakat i i och nu som ligger i som det är, är egentligen det som är de mest Eller där som det befinner sig. Men det, det spelar ingen roll för att det är inte upp till honom att ta bort det oavsett om vi inte skulle ha tillstånd eller inte. Det är inte, det är inte hans sak att avgöra. så, där, så att säga. Det är inte hans grejer han har inte någon rätt att plocka bort det oavsett om vi skulle ha sökt tillstånd eller inte, så vidare det inte skulle röra sig om att vi har satt det på hans egna tomt eller på en mark han äger. men är det någonting som till kommunen och landen och så, så är det inte någonting han har rätt att göra och det är det, Nej, för det är väl upp till väghållarna till exempel och det likt just vad det gäller viadukter och sånt där Jag menar, för den här personen kan ju omöjligt veta om en banderoll har tillstånd eller inte tillstånd att sitta på nämnd vedukt? Ja, nej, nej, Så är det ju, oavsett om det är det, så är det ju inte hans egendom. Han har ingen rätt att plocka bort det oavsett. Jag menar, det måste ju vara någon form av egenmäktiges erfarenhet eller liknande. Alltså, det här han ändå gör ett ingrepp på någonting som inte är hans eget. Så att, eh, det är självklart någonting som vi ska kolla upp vidare här och se vad vi kan... Eh, pratar åtgärder kring, kring det hela nu, utan, men, ja, nu har jag, som sagt det Nej men det är det här, är hela, det här som är så dagens... att liksom det, det finns då äh, stora segment i samhället som för det första så, så anser de att det är vi säger, alltså att vi äh, försöker värna vårt eget folk är synonymt med ondska med stora bokstäver äh, därför att de är så hjärntvättade äh, för det andra att så, så utgår man mer och mer ifrån att man kan bete sig lite hur som helst då, gentemot folk som uh, har stämplats som uh, uh, nazister, fascister, onda, vad ni vill. Uh, det, det, det är väldigt, väldigt, liksom, uh, en väldigt obehaglig utveckling. Det, det, den här tendensen har funnits så länge jag kan minnas i och för sig men, men det blir bara värre och värre. Mm. så att vi, jo, vi ja, ja. håller på att landa i ett, ett Nordkorea alltså. eh, Stefan, ja. jag tänkte ta en uh, sista fråga från chatten här och det är på samma tema som den tidigare och det är, hur, har det märkts av någonting i uh, valsedel och infopaketbeställningar och sådär på hemsidan har du fått några rapporter ifall det har har, det, har de märkt någonting ja. som jobbar med det Ja eh, man, man får väl säga att hos de så väl en eh, någon form av hatkärlek för att eh, det är flera ideella arbetare som har fått otroligt mycket att eh, göra både med informationsbeställningar och valsedelsbeställningar här nu de, de senaste dagarna så att, eh, även om vi alla, alla gläds åt eh, hur roligt det är att vi skickar ut mycket så, så har det blivit en otrolig arbetsbelastning för de som arbetar med det just nu så att, eh, det får ju se som något väldigt positivt och man kan också se att kommer väldigt mycket från just de orterna som vi varit och besökt och, och de eh, kommuner som ligger precis i, i anslutning och sådär. Så eh, ja, det märks ju att det har en, en tydlig effekt här nu med, med valstänningen. Mm. Hur är det Stefan om man vill ha valsedlar? Eh, hur gör man då? Eh, ja det enklaste är att man går in via svenskanöstparti.se och längst upp på sidan så har vi en, en banner där vi står beställ valsedlar. Eh, då skickar vi ju hem det kostnadsfritt och självklart i diskreta kväder. Eh, och det är ju också så att skulle man sakna valsedlar och det inte finns i just det valkontor som man besöker så kan man självklart ta en, en blank valsedel och så skriver man svenskarnas parti och den kommer vara precis lika giltig som en valsedel som man får från oss eller en förtryck som kan finnas på kontoret kontoren. Då. Mm. Bra. Stefan, tack så mycket för att du kunde vara med här eh, i veckans motgift och eh, lycka till här under den kommande turnén. För er som vill se schemat är det alltså svenskarnasparti.se där finns de kommande dagarna. Gå gärna dit och vinka. Ha, ha, har du något ja. som du vill tillägga Stefan um, det sista? En ja, Det snittling. skulle väl i så fall vara en, en sista uppmaning då, om att, eh, att sluta upp i Stockholm på lördag och verkligen. Möjliggöra oss att genomföra en fantastisk demonstration som alltså avslutning på den här valtonen och också till absolut sista slutanten här i, i valörsen. Sen efter det så är det bara två veckor kvar och ja, det är bara att, att kämpa på. Mm. Mm. Härligt Stefan, lycka till nu! Ja Tack ska ni ha och tack för att jag fick komma med. Mm.